Takže eh, jsme se snažili pochopit, že je snad nejdůležitější část vůbec celého buddhistického výcviku, hm, praxe, pochopení, je vytvořit si totalitu hm, neboli celistvost. V sobě, nikde jinde si celý vytvořit nemůžeme, protože podle buddhismu základ všech veškeré zkušenosti je naše mysl. Hm? Podle naší mysli my pak chápeme skutečnost. Jiná mysl jinak. Hm? No a jiný druh bytostí zase jinak. Hm? tu celistost eh, ta se v nazývá nirvana hm? nirvana znamená, je opak zaslepení hm? jestliže nejsme zaslepeni vidíme nirvánu, jestliže jsme zaslepeni No, tak mi nevidíme. Ne? No a to zaslepení pochází ve všech buddhistických tradicích z držení se hm? jáství, neboli ega, jakožto něčeho, co tam skutečně je hm? a co je podklad naší zkušenosti. Hm? No a ego a to, co učil buddha tedy Závislé vznikání, nebo souvislé vznikání, hm? nebo vznikání na základě příčin na podmínek, no a ego, nebo skutečné jáství, no co nejde dohromady. Hm? Teď je v... V praxi. Vžáku se k dostaneme tím, že pochopíme strast nestálosti a nejáství nestálosti. No a nestálost to je e, souvislé vznikání hm? na základě príčin a důvodu, cokoliv vzniká na základě príčin a důvodu. No to může být jedině hm? nestále to mě nirvány, která vzniká sice na základě príčin a důvodu, hm? na základě osmyšlené cesty, na základě střední cesty, ale to střední cesta je na základě príčin a důvodu, ale nirvána, kterou tou střední cestou meditující dosahuje, no, ta není nestálá hm? No, teď nestálost je ale jenom část obrazu. Hm? Jestliže vidíme jen nestálost, no tak nevidíme celek. No a tady je ten problém. Hm? Žák vidí nirvánu jako něco, co pozná na základě nestálosti a odvrácení se na, hluboké, na základě hlubokého prožití hm? nestálosti a nejáství nestálosti, hm? protože nestálost pro citlivou duši je strast, bytí v nestálosti, je bytí v strasti. Ať to zakrýváme jakkoliv, nakonec na to přijdem. Čím dřív, tím lépe, no ale na konci na to přijde každý. Hm? Protože nikdo, kdo se narodil, se nemoci a smrti vyhnout nemůže. A stárnutí, ostárnutí ani nemluvně. No a to je právě to, co Buddha viděl. A jelikož byl v duše citlivá, no a však hledal to, co nestálosti není poznamenáno, A to, co není v nestálosti poznamenáno, to nazvá nejáství. Hm? No a, a aby jsme poznali nejáství, musíme poznat to závislé vznikání a proniknout tím, že cokoliv vznikne na základě příčin a důvodu, je nestálost. Hm? No ale nestálost, jak už jsem řekl, není celý obraz. No a proto vzniká Mahajana, která zdůrazňuje to, že celý obraz od samého počátku, celý stvost od samého počátku je skutečnost, která je byla a bude. No a ta skutečnost se nazývá takovost. Hm? No a takovost obsahuje nejenom jevy nestále, ale i nirvánu. Vše je takovost. Kromě takovosti nic jiného není. Hm? Čili to, co je treba poznat, je něco, co zůstává v celistvosti, jak v samsáře, tak v mirování. No a to se nazývá právě ta, ta tá, hm? takovost. No a Buddha je ten, který v takovosti přichází, agata, a v takovosti odchází data a vlastně jeho úkol je. Takovost, což je jiné slovo pro dharma Kája, pro tělo darmy, nebo pro Diána Kája, pro tělo moudrosti. Hm? Na takovost je to, co jediné. To skutečně neexistuje. No, a to je třeba poznat tím, že člověk nachází celistvost vlastně v každém momentě poznání. Ona tam vždycky byla, vždycky je a vždycky bude. No a. Je Mahajány, to je učení Mahajany, to je učení Tantrajany. Jediný rozdíl je v tom, že na rozdíl od Mahajany, Tantrajana používá hm, prostředky tak, že vše, ty normálně. Hm, je jevy, chápeme v rámci takovosti s myslí, která v nich právě takovost realizuje. Podle principu právě, že nejlepší medicína je právě jed, což je učení jak čínské medicíny, tak i indické medicíny. Hm? Ale jed musíme brát s moudrostí. Pokud nebereme jed s moudrostí, tak ten jed nás samozřejmě zabije. Hm? No a právě proto ideálem... Hm? správného použití jedu je právě budismu. Avalokiteśvara, Čenrezy, který kromě jiného má jméno Modrý Krk, stejně jako Páv, čím více jedu je schopen strebat, tím krásnější se stává. No a v hinduizmu šiva, který tež má modrý krk a stejné atributy, jako Avalokiteshvára, bydlí na stejné místě, sedí na stejné tykví kůži, a tak dále, a tak dále, v hlubokém samády, samády nedualizmu. A tím pádem překonává veškerý dualismus. Proto se dá líčit jak v podobě ženské, tak i v podobě mužské, protože překonává veškerý dualismus. Hm? No a teď jsme u kasín. Hm? Ale aby jsme jak kasíny použijeme, závisí samozřejmě na tom, jaký máme ne? názor a jak přemýšlíme. Ale ať máme názor, jakýkoliv, a přemýšlíme, jakoliv, tak kasíny jsou za účelem silné koncentrace a dosažení nadpřirozených sil. No a to je hm, podmínka eh, přístupu k hluboké moudrosti, hm, která bez koncentrace není možná. Hm. No a tím jsem v kocce vysvětlil asi to, co jsme se trošku učili, no teď záleží na nás, jak to střebáme a s jakým pochopením to střebáme, a k čemu nám to bude sloužit. Hm? Ale ať už máme přístup k praxi jakýkoliv, hm? no tak praxe kasín je tradičně hm? praxí v prohloubení koncentrace a Poznání objektu, který přesahuje hranice. A který si meditující může na základě hluboké koncentrace, jak jsme se učili, přispůsobovat svým potřebám jak se to právě hodí. Takže stejné objekty může vidět jako malé, jako velké, jako hezké, jako ošklivé, hm? jako znešené, jako nízké. Vše záleží na tom, jak je dáme do mysli. Hm? dávání domysli, jak jsme se učili, protože nemáme lepší překlad. Nazýváme to pozorností. No a nejdůležitějším faktorem v praxi meditace je právě ovládnutí pozornosti. Tak. Aby nás vedla k stále hlubšímu poznání na základě jemnějších počitků, na základě transformace reality na jemnější počitky a jemnější vnímání. No a vlastně toho, co mysl rozlišuje. Na co je vázaná, čím je tvořena. No, to, to jsou právě počitky a vnímání, které můžeme právě na základě meditace transformovat tak, aby nás nevázali ke stavu utrpení, ale aby nás vysvobozovali. No, to je účel meditace. No a tím pádem jsme skončili povídání. Možná, že bylo příliš dlouhé, eh, ale máme eh, dosti místa pro otázky. A kdo začne? Nikdo. Všechno je jasné. No, no, no, prosím. E, Dáma Rýpo, slyšíte mě? No, slyším, slyším. Výborně. Já bych se chtěl zeptat. Ano, ano. Já bych se chtěl zeptat na konkrétní praktický postup, jak meditovat na kasíny a případně potom jakým způsobem se ty kasíny vytvořit. Tak to Monika vám ukázala, ne, ty kotouče nebo co? Hm? Nebo no, ne. Tak Richard tu není s námi, ale ostatní jsme ukázali. Na no, tam, že... způsob, Na je... Nejjednodušší způsob je si to z papíra a potom jsme si robili také podložky, například táto. Na to jsme to nalepili. Ne, to se pak pědole. Zajímavá byla trochu zložitější, tak ale to někdo je To jsme rozbili cihlů. No a teď v to... jaké vzdálenosti a jakým způsobem jako prakticky, technicky by člověk na to měl meditovat? No, tak, aby se soustředil eh, tak, aby jinými jevy nebyl rušen hm, do středu toho kotouče. No a eh, pokud ta koncentrace nestačí, a ve většině případů to bude, no tak stále si opakovat, vyvádět hm, domysle ten objekt. Řeči jako červená, červená, červená, až se vytvoří jasný mentální obraz, který se nehýbe. Hm? No a tak ze začátku zůstat u toho vizuálního dojmu, pak zavřít oči a snažit se ho vnímat mentálním vědomím, když to nejde, tak zase otevrít oči, zase si opakovat červená a tak dále, nebo země a tak dále. No a tak um, až ten mentální obraz se přestane hýbat, no tak tam něco může se v něm vnořit. No to je Diana. Za jak dlouho třeba člověk má zkoušet, zavřít oči a opakovat si to pouze na ten mentální obraz. Tak když máš dobrou koncentraci, tak to půjde hned. Jestliže máš dělnou na, na dechu nebo na nějakém jiném objektu, no tak se nemusíš namáhat. Jestli nemáš, no tak to potrvá samozřejmě. Ten proces koncentrace je stejný. Musí být pevný Mentální obraz aby mohl, e, se mohl do ní vnohit. Pokud není, tak se do ní nevnohíš. A ten mentální obraz musí být vyspůsoben na to vnohení. Hm? A to vnohení může být, jak vysvětluje Vystudy do přístupové diány, nebo do první diány, nebo jako v kasinách až do čtvrtý diány. No a pak je pomůcko. K těm, k těm zkušenosti těch bezporemných hm? jemů, hm? které jsou tež na základě tasín tradicioné. No tak máš co dělat. No? Tak, hm? Takže v, v podstatě to znamená stejný postup jako při koncentraci na dech. V podstatě stejný postup. Pouze objekt je kasína. No tak ten dech, ale se hýbe, to ta kasína se nehýbe. Hm? Ten dech se hýbe a je to element větru, který je predominantní, ale v kasíně element větru není predominantní. Hm? Kasíně je něco jiného, predominantního? Hm? Jasně, dát, ale myslel to... jsem, jsem to, že člověk přivádí mysl k objektu koncentrace a odpoutává se od ostatních obsahů mysli. No ale musí se umět i odpoutat od toho objektu, to je v tom ten háček. Pokud se uváže na ten objekt, no tak to je taky vlastně začpinění myslí. Tak to chce trénink, bez toho to nejde. To myslíte tím, že se musí ještě odpoutat od toho objektu? No, jestliže máš štíč e, e, po objektu, no tak e, máš pět, e, první z pěti zábran, který ti e, nedovolují dostat se do Diány. Hm? OK. Čili to chce jistý trénink a konzultovat e, učitele někdy? Hm? Pochopit ty překážky, jak s nimi zacházet. To jsou věci, které předpokládají z knížek, se to těžko naučíme. Potřebujeme tomu jasné instrukce a konzultovat s učitelem. Dobře, děkuji. No, prosím. No a jdeme dál, jaké otázky ještě jsou? Vám já, já bych se rád zeptal, jak jste, jak jste mluvil o mentálním obrazu, tak to je to samé jako představa, nebo je nějaký rozdíl mezi mentálním obrazem a představou? No z hlediska buddhismu, všechno, co dáš do mysli, je představa. Když nemáš představu, tak co dáš do mysli. Proto z hlediska Mahajány, aby si poznal takovost, musíš poznat falešnost všech představ. Jedině pak poznáš skutečné vlastnosti objektů, které jsou právě ta takovost. Mahajánové učení tvrdí, že všechny představy jsou hm? stavy Vypariása. Hm? Jak se překládá Vypariása, jen tao, hm? perverze mysli. Hm? Hm? Právě proto, abys poznal věci tak, jak jsou, potřebuješ poznat takovost. Bez takovosti poznáváš věci jenom podle svých představ, které jsou perverze mysli. Hm? Díky perverze mysli bereme to, co je nestále za stále, to, co je strastné za Trvanlivé štěstí, hm? no a to, co je, nemá žádné ego, jako za skutečné ego, no a to, co je nečisté, za čisté. No a teď vlastně se jedná o to samé, jenom že ty prostředky k tomu, aby to člověk pochopil, že bez mirovány, bez takovosti cokoliv poznává na základě představ, ne může být skutečnost tak, jak je. No a na to jsou dobrý právě kasíny. Na základě kasín pozná, že ty tvoje představy o tom, co je nehezké a hezké, to je na nízké. Ty jsou sice představy, ale nemusí ze skutečnosti mít co, nic společného. Věci se tak zdají. Ale jak se zdají, je jedna věc, a jaké skutečně jsou, to je věc druhá. To neznamená, že šroubovák není šroubovák, dveře nejsou dveře, okna nejsou okna. Hm? Ale... Jedině v závislosti je na jiných konceptech. Hm? Žádné okno neexistuje samou sobě. Žádný děk neexistuje samou sobě. Hm? Žádný děk neexistuje samou sobě. No a když to poznáme, no tak eh, se... Chyba jinak, ale nějaký pak... Bude, než to poznáme. Někoho, jako, kdo o tom něco ví. Dobře, už žádné jiné otázky. No, se ještě raz zemdal, ano. vás, sekáte se nám trošku. Já bych se rád zeptal, jestli byste uh, mohlo ještě krátce pohovořit o to. vlastně, že bych se rád zeptal, jestli byste mohlo krátce po, pohovořit o meditaci na kasínu neomezeného prostoru. Tom. tak mm. omezený ne, prostor s tím nezačíná. Co? Já, já tě se, dobře no. neslyším. Ono je tady nějaký... No, co si říkám? Uh, já jsem se chtěl zeptat právě... No, ty uh... se mě taky se... na sekačka. Že bychom to napsali? Mám... Klávesnice. Jo, to... klávesnice tady. No, možno bychom mohli vypnout video. Nebo my vypneme video. Vypni tak. naše video. No, Co to ty ty vypni si, prosím, video, no. chodí to lepší. No, dobré, vypnu si video. Naštěství, brá, to bylo dobrý. Chtěl, bych... No, dobrý. No. Chci zeptat vlastně, jestli byste, byste mohl krátce pohovořit o, vlastně o kasině nebo o meditaci na neomezený prostor. Neomezený prostor. No tam se můžeš dostat právě až e, e, ty kasíny, z nich dostaneš e, čtvrtou Diánu. No a když máš čtvrtou diánu, no tak se můžeš hm, efektivně znechutit vším, co má nějaký tvar. prostřed v kasínu, no a myslíme do toho, do, do těch dírek, který se v kasínu objeví, jestli by si zvětšíš čím dál, tím víc. Hm? Hm? Když předmět zvětšíš, stejně tak jako kůži, když zvětšíš, no tak vidíš díry. Hm? Když kasínu zvětšíš, no tak vidíš taky díry. A když se ve čtvrtý diáně znechutíš hm? veškerými tvary. Hm? tvar je zábrana hlubší koncentrace. tvar je rakovina, která ti brání eh, k prožití hlubší koncentrace. No tak ta mysl se eh, propadne. Hm? A tam, kam se propadne, no to je nekonečný prostor. Ne? No a Jasný? tady... Jo, tam, ještě, tam ještě nebudou dlouhou dobu. Já jsem se chtěl jenom zeptat na to, že tady právě se snažím meditovat na tuto kasinu. a všeml jsem si, že se vlastně všechna moje zkušenost odehrává v tom prostředí. A mám z toho ohromnou radost, jo, že si zažívám z toho takovou jako, zajímavou energii. No, je výborná věc. To tom je třeba zůstat, ale to ještě není. E do nor, do nekonečného prostoru. Já Ale to jistý. ukazuje, že začínáš chápat, že ta mysl hm, e, vystává podle objektu. Hm? Když je objekt velký, no tak mysl má velký prostor. Když je objekt malý, no tak mysl má malý prostor. Hm? No a mysl sama nemá žádné omezení. To její omezení vychází z těch objektů. To je důležitá všechno. No a ta nejlépe se manifestuje, jestliže dosáhneš právě ten vnor do nekonečného vědomí. To vědomí se stane nekonečný, protože vidí nekonečný Objekt a to je ten nekonečný prostor. No ale mysl, i když vidí je nekonečný prostor, nebo nevidí nekonečný prostor, no tak ta dimenze, to už říkal starý, starý Sokrates, hm? ta dimenze nekonečnosti je hm? vlastně vlastnosti mysli. Hm? Když, když budeš mít dobrou koncentraci a snad se ti to podaří, tak když myslíš na svýho strýce v Americe, no tak jsi v Americe a vidíš třeba, jak jde na záchod a tak dále. Hm? Ta koncentraci... Já se trošku? No jo, no co já můžu dělat? Já jsem obět <laughs> technologie no. jako... Jenom prosím trošku, znova se kousíček vrátte a zkuste to říct znovu, když vás máme nahraného. Celý zase? Odkud to mám Říš říct znovu? No, to uh, z, z čeho? Z streets v Americe. Jo, streets v Americe. No, když máš dobrou koncentraci a to je možný vyvinout, no tak... Vzpomeneš si na strýce v Americe a ten street v Americe eh, můžeš ho pozorovat. Hm? To je možné. To není eh, blbost. Protože hm? eh, mysl eh, jsou vlastně, jak starý Tesla už eh, objevil, jsou vlastně vlny. Hm? A ty vlny je možné hm, se s nima spojit hm, a e, vlastně myšlení jsou též vlny. Hm. Uh, děkuji. No a ty vlny e, někde v eteru, to se ten Tesla domníval, no ale ten éter vlastně nemá omezení. A co je velké tajemství. Na to meditujeme, aby jsme něco z toho tajemství, něco málo mohli získat. Na to právě potřebujeme tu koncentraci. S těmi představami jenom to nepůjde. Jedině koncentrace může mít sílu eh, transformovat hm? mysl. Tak, aby si sama sobě neškodila. Hm? A Ano, já no, bych iště, měl dotaz. Zdeněk. No, no, no, Zdeněk, Zdeněk. Slyšel no, nevidím, jste... nevidím, nevidím slyšel No, Ano, ne, Nevidím, ale slyším. Vy jste, vy jste říkal předtím, když jste, když jste měl přednášku včera, že, že nemáme svobodu přetvořit svůj tvář, ale máme svobodu přetvořit vnímání tak mě by zajímalo, proč nemáme svobodu přetvořit svůj tvar, když vlastně všechno je v mysli. No, zkus to zkus to, to na sobě. Řekni si, že budeš e, Tomášem Gutmanem, může se stát Tomášem Gutmanem? No, hmm. já, já ne, ale třeba Mahasíkové si myslím, že dovedli měnit tvar. <laughs> No, tak se uči meditaci, třeba se ti to podaří, ale normálně my si nemůžeme, my si nemůžeme říct, aby jsme byli tak hm, a stát se tak. Ale my můžeme to, co jsme, my můžeme ale hm, chápat jinak. A když chápeme jinak, tak cítíme jinak a když cítíme jinak, No tak se vztahujeme k tomu objektu jinak. Hm? To, co nás váže, no to je naše vnímání a naše počítky. Jestliže ta hmota hm? zůstává hmotou, ale počítky a vnímání hm? my můžeme ovlivnit. Hmotu těžko ovlivnit. ale jelikož hmotná je tež vázaná na počitky a vnímání, no tak až budeš budná, nebo arahat, nebo ježíš, no tak můžeš si eh, rozprostřít eh, tacínu země na vodě a chodit po vodě. To není problém. Když máš dobrou koncentraci, ta voda tam stále je, ale ty ji vnímáš jinak. Hm? Věříš chodil po vodě, no ale on nechodil po vodě, ale po kasíně hm? země, kterou si na tu vodu rozprostřel. No, ta voda zůstává, ale vnímá ji člověk jinak a cítí ji člověk jinak. To, co je cítění a vnímání, a pozornost to může transformovat mysl a podle transformovat vání mysli se nám e, realita je jinak. Ale ta voda tam stále je, jenomže my ji vnímáme jinak, protože jsme transformovali hm, ten, Ve svoje mysli, večkeré objekty nemůžou vystat, pokud nevystane mysl. Oni jsou v mysli objekty. To je ta záhada mysli. Hm? Bez mysli nic nemůžeme vnímat, nic nemůžeme cítit a nic nemůžeme poznat. a ve vodě je země, v zemi je voda, ve vodě je teplota, oheň, ohni je voda. Hm? To, co predominuje, to může mysl ovlivnit tím, že transformuje počítek a vnímání. Už je to jasnější? Ano, děkuju. bych ještě byla taky otázky, ale nevím, jestli jako ještě máme Bantraho například. No, máme snadby. Ještě si můžu tady k tomu, co bylo řečeno, to, co predominuje tomu, že člověk ohlíví. Můžeme to ještě, můžete to vysvětlit? Na konkrétním případě? E, mom, moment. E, já dám zase video. Video nenávěr. Je to, to, nějaký, to co predomínuje to může člověk ovlivnit. No, Můžete nějaký konkrétní příklad uvést? No samozřejmě, když jsem dál, tak jak mohl Ježíš chodit po vodě, protože v rozprostřel tu mysli, ona tam nebyla, rozprostřel tu kasínu ze mě, no a stala se skutečnou díky stíle jeho koncentrace a uvědomění. Hm? No dobře, ale tak jako tím neovlivnil tu kasinu, ale tím ovlivnil jako to, že mohl chodit po té vodě, takže no, to dobře. Jak to, že neovlivnil tu kasinu, on může změnit, on je mistr kasinu, tím může změnit na něco jiného? Hm? Na rozdíl od nás, on praktikoval dlouhou, dlouhou dobu tu koncentraci aplikací. To je jediná možnost, jak se stát mistrem. No a na rozdíl od nás, on meditoval v lese a v jeskyních. A jestliže věříme, Karmu, tak nejenom v této existenci, ale i v minulých existenci. No a pak to, co je pro nás div, žádný div, jak už říkal starý Svoboda, neexistuje. Všechno dává logiku, ale tu logiku věci musíme poznat. Ale žádný pro. Velkého yogina žádný zázrak neexistuje. Všechno má svou logiku, ale jinou než ta logika běžná, která je právě to, co lidi váže na chápání samsáry jako něco, co skutečně je. My Samsara není, toto skutečně je, ale to jsou naše představy. Podle našich představ my tu Samsaru tvoříme. A to můžeš poznat sám. To není tak těžké poznat. Stejný předmět, který se zdá být nehybný, když praktikuješ vypořádnutí, tak se začne hýbat. všechno je v pohybu? Děkuju. No, tak i tam tam tom spíše Tak jak to má ten Vansdorff, dobrý? Vanzor, Vanzor to má problematický. Bante, já jsem, nebo dělali jsme, dělala jsem, rozhodla jsem se pro kasínu země. Protože. Uh -huh. protože jsme si četli to pořadí kasín a tam uh, ta země byla jako první. Ano, tak, ne, země první je dobrá, a... ale pozor, aby ano. si nestrdla. Hm? Pozor, pozor si aby, chcou... aby si hm? <laughs> nestrdla, no, už je pozdě. <laughs> no, no, dobře. Takže, Dobrý Vznikly problémy. Udělala jsem si nakonec teda kasínu země a včera jsem si k ní poprvé sedla na 20 minut. A prostě ta mysl tu kasínu odmítla, jakože to není země, že tam je prostě něco, co tam nepatří. Že, no, protože ty pozornosti, nepravidelnosti, ta kasína může vzniknout jedině. Když je země, ji je vnímáš rovnoměrně. Jestliže hm? ji je nevnímáš rovnoměrně a dáváš pozor na ty různý ty zrnka nebo na ty je, je, na ty nerovnosti, no tak pak se nediv, že to nejde. No nemůže jít. Jo, jo, dobře. Tak, tak. já začnu i trošičku jinak. Já jsem si sedla před tu kasínu a podle instrukce jsem si říkala země, země koukala jsem se na to. První, co jsem prožila nebo co mě přišlo do mysli, že vlastně vnímám barvu. A byla jsem, jakoby, jsem si říkala tak, jaký je rozdíl mezi kasínou barvy a kasínou země, když já vnímám jakoby tu barvu jenom země. Tak mě to jakoby nešlo dohromady. A pak vlastně mě šly asociace k zemi, že vlastně jsem si vzpomněla, kdy jste bral ty vlastnosti velkých Mahabhuta 2012 na Zaježový, kdy jste říkal, že vlastně ta země má vlastnost tvrdosti a hrubosti a opaky. Takže jsem šla jakoby přes tu tvrdost, jo, jakoby ty zrnka písku, že to je jako by to tvrdý tam. Ale... A pak už se Jak ta To je chyba v pozornosti. Tak pozornost je celistvost. Tak ten objekt musí být celistvý. Ty hm? si ho nemůžeš rozdělovat a musí to nesmí, se nějakým. Eh, eh, Nějakých zrnek nebo nějakých nepravidelností, ale musíš chápat tu zemi jako celistvost. Já jsem vysvětlil, hm, že jsou tři druhy země. Země konvenční, hm, země na základě vlastnosti, no a země jako symbol. Hm. Tak ta týna, to je na Takže tady byla chyba. Mm -hmm. Takže já jsem brala tu konvenční zemi. No, no tak to já nevím, jestli konvenční, anebo ne, ne, ne, ty vlastnosti, ale to je chyba. Ta země je, je celistost, to je sféra celistosti, která se nedělí. Právě proto, že se nedělí, no tak jsem micel může na ten koncept koncentrovat a vytvořit jasný mentální obraz toho konceptu. To znamená, že když jsem si pak říkala, že ta země v čem roste já nevím, strom nebo rostlina, tak já jsem u ty konvenční země. Když jsem u ty tvrdosti, tak jsem u vlastnosti. Ne, to představ, to je všechno. Ty učení, mm -hmm. aby si nemyslela, a, a aby si nemyslela, no tak musíš vidět celistvost. Hm? Mm. Jestliže vidíš celistvost, tak nepotřebuješ myslet, protože nevidíš celistvost, na tak začneš myslet. Uh, můžu ještě otázku. No. Uh, když jsem teda jako byla v té meditaci, tak pak jsem si uvědomila jakože tu barvu a že když mám kasínu na barvu, že mě stačí zrakové vnímání. Ale když uh, medituju na Zemi, tak já tu zemi nepoznám jenom země. Já se k té zemi, já tu zemi musím poznat přes hmat a jako by tu konvenční zemi. A to přece má na ten symbol vliv, ne? Jak já mám s to tou kasí? No, to je absolutně pomílená představa. Ta země není žádná země, ale to je e, symbol země. Hm? Ta nemá. Pokud to jo, není no, tak se nikdy e, objektem silné koncentrace nemůže stát. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, Takže to bylo úplně špatně. Dobře. A... Ty, ty myslíš, že ale účel kasíny je, aby si přestala myslet, že vnímáš symbol jako totalitu. No hm? ty to myslíš, myslíš blbě, to, co se dá dělat. Tak si to musíš znova v hlavě trošku eh, dát dohromady co je účel kasíny a proč vlastně se tou kasínou zabýváš. Ty se zabýváš kasínou, aby si měla jasný mentální obraz, tak, aby ten, ta jasnost toho mentálního obrazu nedovolila ti se zabývat myšlení. Dobře, ještě jedna otázka Bante. Nebude pak pro mě jednodušší vzít si jako první kasínu barvu? Že ta barva je jednodušší než ta... To jako... je jednodušší, co je pro tebe složitý, to si musíš rozhodnout sama. Ta kasína pro mě je, je ale předpokládná už silnou koncentraci. Pak mezi mm -hmm. to učili jo. tak pak jdeš na místo, kde je ta země cihlový barvy a okamžitě už můžeš jít do koncentrace, protože tu koncentraci už máš. Mm -hmm. je, tak se dobře. jeví jako symbol, a ne jako eh, nějaké hrbolky. A, a já nevím, co... Mm -hmm. Dobře, no takže v podstatě už vím, že jsem byla u ty konvenční země u těch vlastností a ne u symbolů teda. Tvůj účel je, aby si vytvořila jasný mentální obraz tak, aby si nepotřebovala myslet. Ten mentální obraz je pro tebe celistvost, která ti brání hm, k tomu, aby si tu mysl zase dávala na kousky. Mm, mm, mm, týdá, to vysvětlím na začátku. Kricná ajatána, kasína, to znamená sféra celistvosti. Jakou celistvost máš, když chceš myslet o zemi, jestli je to tvrdý nebo měkký, nebo... Takový, ale ta tvrdost samozřejmě přijde, protože ta patří i tomu symbolu země, hm? ale přijde, jestliže máš už tu schopnost Je to dobře. dobře, děkuju, děkuju Vanta. Ano, já tež děkuju, že Vansdorf se do toho dává, Vansdorf se příliš Orientuje na myšlení, no ale sama tě to myšlení škodí. Ty musíš se dostat k jasnému mentálnímu obrazu, hm? tak, aby si myslet nemusel. Uh -huh. Pak máš přístup k hlubšímu vnímání. Jinak furt jenom kontempluješ, no ale to, to není samotrát. Vám to zdravím, Beřich. Ano, Beďo, tak povídej. Já bych se chtěl zeptat na dvě otázky. První otázku. Já mám občas pocit, teďka, když praktikuju kasínu, že se mi to trochu bije s tou mojí zenovou praxí, protože normálně udržuju tu mysl vlastně prázdnou bez objektů a teďka tam mám udržovat vlastně mentální objekt. Nejde to nějak proti té praxi zenu? Se nějak? Nic nejde proti ničemu, jestliže máme moudrost. Hm? No a ta moudrost, ta se dá uplatnit na všechny možné objekty, to neznamená, že E, musíš e, zrovna mít e, e, před sebou představu prázdnost. Skutečnou prázdnost tě nepozná. Hm? Skutečná prázdnost je právě prázdnost, protože se žádnému objektu nepříčí. To je skutečná prázdnost. Hm. No, aby poznal tu skutečnou prázdnost, potřebuješ tu koncentraci. Ve ní to nepůjde. Rozumíš? Jo, jo. Takže e, nemusíš to vidět, jako to je jistý zvyk, no ale my e, e, vytváříme dobré zvyky tím, že ty, e, to upoutání na ty předešlé zvyky my objevíme jako něco, co nám nepospívá. Hm? Mm. Je to tak? Ano. Takže jako jedním zem... životem, že má člověk třeba hodinu, dvě deně na meditaci a že si se, se může věnovat jakoby obojímu, nebo jde jenom na tu jednu. Zem právě poznat to, že žádný objekt by ti neměl překáže. To je zem. A jak to poznáš? Protože žádný objekt, Není hm, něco, co skutečně existuje, ale něco, co vyvstává na základě příčin a důvodů. Zentež mm -hmm. není něco, na co se dá přilepit. Kasína taky není něco na. To se dá přilepit, ale my, protože moudrost nestačí, tak my se lepíme tím, aby na něco, co nám prospívá, aby jsme poznali, že na konci veškeré lepení je překážek. Děkuji. Ještě bych se chtěl ptát na druhou otázku. Jak vlastně zenu kultivou ty nadpřirozené schopnosti, když tam vlastně nemají, nemají tam kasíny a nejdou skrz ty různé džány? No, protože jdou přímo do té koncentrace na na to nedualistické pochopení prázdnoty. Zatím ty pracuješ jenom s dualistickým pochopením prázdnoty. Jako já jsem tady a. a Medituju na prázdnotu. No to je blbost, přece. No ale hmm. my musíme poznat, že je to blbost, aby jsme poznali to, co je opravdový. A bez blbosti tím to opravdový nepozná. Právě ta blbost je to, co otvírá oči. Kdyby nebyla blbost, tak nás nikdo nepožehne. <tějí> Hm? Teď, je, teď je meditace, je, že vědomně, hm? s plným vědomím poznáváme svoji brbost. Pak můžeme eh, svůj postoj hm? změnit. Jestliže nepoznáme svoji brbost, no tak jak, jak změníme svůj postoj? Hmm. Kacína je též jen prostředek, zen je tež jen prostředek. Hm? To opravdový od samého počátku se nedá chytit. Ale abys to mohl chytit, aby to mohl poznat, potřebuješ ty prostředky. No a ten prostředek to je zen, to je ta sína. Mástr Jen, Jen. též první učil meditaci na dech, aby se vytvořila ta nimita dechu, hm? což je znak lepší koncentrace. No a pak učil ty prostředky zen. Hm co jsem, kdo opakuje jméno Amitáby a tak dále, hm? anebo ty koany, hm? pokud nemáš koncentraci a nevidíš, že to chytání je absurdita, no tak jak chceš se dostat tam, kam chceš. To neznamená, že medituješ chybně. Ale medituješ správně, jestliže medituješ s plným uvědoměním. A plný uvědomění je zenu, že ten skutečný objekt se opravdu nedá chytit. To, co chytáš, to jsou ty představy toho objektu. Je to tak? Ano, ano. Děkuju. Dravým bánu, dal jsem otázku do četu. To? Tady vidím nějak odstupu a výborný plnou, vůz. kdo pak to je? To je zajímavá podoba. No. Otázka je v četu tu <tějí v času> Dobrý. Tak já to představím. No, to je dlouhá otázka. Keď jsem před časem absolvoval ústrání pobyt v mě, já v tom čase jsem etké nemal skutečnost s s meditací, s meditací, a... huh? meditací, ale v to nějaký dlouhý oh, o. Co to je? že slovo dlouho mně 14 dní se mi, vytvořil, se mi vytvořil pokojný mentální obraz neohraničeného prostoru, s kterým se uh, umím vnútorně, vnitřně spojit. Následně i, i teď se umím uh, vracet při meditaci k tomuto mentálnímu obrazu neohraničeného prostoru a dokážu spočinout uh, do hluboké koncentrace. A má, moje otázka je, je tam nějaká analogie z praxí na kasíny a na elementy, hlavně na element prostoru? Je tam samozřejmě, protože mysl není prostor, ale je podobná prostor. Hm? Mysl není prostor, protože prostor je něco, hm? co, e, co tam je, ale nedá se chytit. Mysl tež je něco, co tam je, ale nedá se chytit. Ale prostor je něco, co je na základě formy. Bez formy mysl je to, co prostor omezuje. To formu omezuje, co formu vlastně tvoří, no ale e, mysl je tež něco, co formu tvoří, ale mysl není nic materiálního, hm? ale prostor je něco, co se dá. Není materiální ani nemateriální. No ale e, mysl a prostor není to samé. Kdyby mysl a prostor bylo to samé, tak by by to nebylo možné. Ale mysl je jako prostor. Na to je třeba meditovat. Hm? Ale přitom je jako prostor, ale prostor není. Ale nechává prostor vyjevovat stejně tak, jako nechává i tvary vyjevovat, nechává vyjevovat všechno. No, a teď to vyjevení se nám zdá být tak, jak je, ale ve skutečnosti hm? se jenom zdá být tak. No, a na to jsou dobrý ty kasíny, protože můžeme právě měnit, hm? jak jsem vysvětlil, to, ten počítek a vnímání objektu, podle toho, hm? jak e, vlastně s tou myslí pracujeme. No a e, jestliže děláš praxi e, tantrickou, já nevím, jestli si dělá tantrickou praxi, no tak to je právě účelem tantrické praxi, kdy tu, ta transformace reality na základě vnímání a počítku. Hm? No a to teď dělá kasína jiným způsobem. Z hlediska ty přetváříš tu realitu v jako v božskou realitu, v realitu bohyni a bohu. Hmm? A čisté země, ale z hlediska e, tasíny hmm? ty přetváříš tu realitu čistě na základě počítku a vnímání. E, stá země, země, neboli samboga, boga, kája, e, užitkové tělo, hmm? to v neexistuje. Ale existuje moudrost, vysvobozující moudrost na, na poznání ty, toho, že realita není tak, jak je, ale jak se jeví. Na to jsou kasíny výborní. je člověk správně praktikuje. No a to je základ též vlastně i tantrického poznání. Ta realita je, ale není tak, jak se jeví. Mysl je schopná ji přetvářet, ale nakonec si pretváří jedině za stejným účelem za účelem toho, aby na něčem neutíval. Takže i představy bohyní a sebe jako to svatvy a tak dále. I tuto představu nakonec musíš tež od ní odpoutat. No a to je ta skutečnost. Není nic, čeho by se člověk měl chytnout. Prostor je tež zkušenost, velice cenná zkušenost. Ale přesto, ještě to eh, není nedualistické poznání. Hm? Ale může být a v případě, kde máš eh, dobrého učitele, může být eh, výborný k nedualistickému poznání. Ale není to ještě nedualistické poznání. Nemíli to o tom. Rozumím. Děkuji. kasíny též nejsou žádné nedualistické poznání, ale můžou být prostředkem k nedualistickému poznání. Tím, že člověk pozná na základě kasín, že věci se nám jeví, ale jak skutečně jsou, je něco jiného. No, to je e, ta e, Velice cená zkušenost. Jestliže máme eh, učitele, který nám tu zkušenost může zprostředkovat z z, z, hlu, z hlediska hlubokého poznání, no tak to je neskutečně cená zkušenost, která může otevřít oči. Měl ještě otázky. No. vás Já bych měl no, no. dvě otázky. Včera jste zmiňoval, že je možné používat víc objektů koncentrace, A že není někde psáno, že musíme zůstat jenom u jednoho. rád bych se zeptal, po jaké dvě je, vhodné je střídat, jestli třeba týden máme používat nějaký objekt, anebo jestli to můžeme třeba střídat během jednoho zásadu. Během jednou zásadu se dá teď, jestli teď se učí koncentraci, jestliže ta koncentrace nejde u jednoho objektu, no, tak to můžeme zkusit eh, u druhého, ale to neznamená, že jakmile to nejde, no tak hned to vzdáme, no tak to je blbost. Musíme eh, prav, učení se eh, šamaty je tež, učení se trpělivosti a, a schopnosti eh, tolerovat nepříjemné pocity hm, a nepříjemné zkušenosti, ty přijdou. Jestliže přijdou a člověk hned eh, jak eh, vystrašená myš hned eh, zapadne do díry, no, tak to není dobrý. Ale jestliže máme eh, dlouhodobou práci na dvou, třech, čtyř objektech, no tak to je velice dobrá věc. Tak jak my jsme se to učili, no tak eh, jsou čtyři základní objekty, který se člověk učí pro, než se začíne učit meditaci vypasany. no To je meta, hm? to je meditace smrt. To je meditace na e, nečistoty, 32 částí těla. Hm? No a e, meditace na Budu. To jsou čtyři objekty, které se každý učí, než začne s e, vypasením. No a ty se hodějí. Jestliže máme e, znechucení, to přijde, no tak děláme meta. Jestliže e, Máme, chceme s tím praštit, tak meditujeme. A nemáme sílu, tak meditujeme na smrt. Jestliže nemáme víru, tak meditujeme na budem. No a jestliže nemáme schopnost soustředění, tak meditujeme na dechci. Jestliže myslíme furt na blbosti, no tak meditujeme dech. Jestliže myslíme, my myslíme je dech, no tak ty blbosti vypadnou z mysli. No a to člověk může střídat, jak se podle situace že jo. No ale musí se snažit. Jestliže se nesnaží a střídá, no tak se nedostane ani s jedním objektem moc daleko. Rozumím. A ještě bych měl jednu otázku, takovou doplňující. Včera jste zmiňoval jednožitost mysli stejné jako samády. Je tam nějaký rozdíl? Samády má strašně široký význam. A Znamená to vlastně linguisticky nic jiného, než schopnost hm, rovnoměrně Pokládat mysl na objekty. To je samády. Jako základní síla, která existuje, aby mysl zůstala pohromadě, aby ty se nerozpadla, je teď samády. Ale to samády k žádný, nikdy, k žádnému k vnoru nepůjde. Pak je samády, které je spojené se schopností udržovat mysl v rovnováze, to je tež samády, hm? tak, aby zůstala u stejného objektu a proniknatým objektem musí být v rovnováze. No a pak je samády, světské samády, se světským objektem, jako je dech. Jako je kasína, no a pak je nadsvětské samády. No, to nadsvětské samády má jako objekt hm? práznotu, hm? ne. E, e, objekt bez obrazu, hm? animita hm? a objekt bez prání, a pranýhida. Hm? Práznota, hm? šunětá, Animita, a nehitá, a To jsou objekty nadsvětského uznání. No a jestliže jsme bodistatové, no tak stejně stejnou rovnováhu udržujeme s objektem světským jako nadsvětským, až se nakonec ta takovost stává. Ten jasným objektem. Jinak se jasným objektem nestane. Děkuji. Tak proto první se učíme světské samády na objektu, který se dá chytit, no ale. Jestliže jsme buddhisté, my ho chytáme jenom za tím účelem, hm? aby jsme se ho naučili dominovat bez chytání. To je specifika buddhistické meditace, což je odlišné od meditace v jiných tradicích. Toto hm? to, je skutečné, se to prostě chytit nedá. Ale aby jsme poznali to, co je skutečné, musíme první se chytat toho, co nám prospívá. No ale nakonec veškeré chytání je to, co nám právě poznání brání. Jasné? Ano, No tak dáme tomu konec. Hm? Nebo ještě něco? Tak Béďovi už se to vyjasnilo trochu. Ještě máš nějaké Myslám, Hm? No, no, ne, ne, <laughs> Tak to bylo. Ještě, já by, se, ještě já by se možná zeptal. Já jsem si teda tu představu, nebo ten mentální obraz toho neoranženého prostoru udělal pomocí vlastně pocitky. Já to nejsem schopný nějak jinak uchopit, než jako pocit, který mi to slovo vytvořilo v hlavě. A ten pocit je strašně zajímavý. A vlastně, jako, tak jestli tady tohle je ten mentální, mentální obraz, může být na základě úplně jako pocitu, že jo? Já to jinak neuchopem. Můžeš mít objekt bez pocitu a bez vnímání. To neexistuje. Kdekoliv je obraz, tam je pocit a tam je vnímání. Hm? Jestliže ten obraz je jasný, no tak ten pocit a vnímání bude jasný. Jestliže ten obraz je nejasný, no tak. Pocit a vnímání budou teď nejasný. Hm? No a teď je na tobě, aby si ten pocit a vnímání a obraz vytvoril jasný. No jedině pak se v něj můžeš vnohlit a s ním se spojit. Jinak to nepůjde. To je souvislé vznikání, to neexistuje jedno bez druhého. Rozumíme si? Jo, vlastně To bylo zkoušeně. Děkuji. No, tak dobrý. Tak e, e, co si dáme? Dáme si recitaci Sútry srdce? Hm? Yeah, Monika. Yeah. A ten prénoc je vždycky, o je skladený, tak, tak, tak to, to, spolu. to, to No tak já to zarecituju, když to musí být, jo? Dobrý? Tak vy se na to, se na to můžete dívat, hm? Možná, že to whatever. You cannot start your video because the host has disabled it, hm? Aha, tak zase dej tam to video. Moni, jsi tam? No lidi, teď vás vidím zase a vidím vás dobře. Tak na zakončení. Si zarecitujeme sutru v srdce, můžete recitovat se mnou, anebo si to číst. O namo Bhagavat yay. Aria paramita paramitay. Já nemám je c'est que éclate en pas matériose cet oppressien par quelque tacit euh consult de tanteskes qui très intacte arghia avalo kite soir bodhisatva gambhiram par paramikacharyam karamano pastratisman Iha, shariputra putra rupam shunyata shunyata eva rupam rupam napritak shunyata shunyataya naprit rupam yat rupam sakshita ya shunyata tat rupam Evam eva meva vedana samskara vidyam, iha Chariputra Sarvadharma, Sunyata Lakshana, Anutpana Niruddha Mala, Avimala Anuna, Aparipurna, Tasmat Chariputra Sunyataya, Narupam Naved, Nasamgya, Nasamskara Navijanam, Nacakshu, Shrotra, Grana, Jivakaya, Manamsi, Narupah, Shabda, ganda, rasa, sparshtavya, dharma, na cakšu Yavan dhatur javan, na manu vidyana dhatu, na vidyana vidyakšto na maranam, na jara, maranakshayo, na dukha samudaya niroda marga, na jnanam na prapti, na apratihi, asmat putra prapti stváda. Bodhisattvasya Pratya Paramita Ma Vidharati Sita Avarana Sita Avarana Vastiwad Atrasto Viparyasa Tikranto Vishta Nirvana Pratha Triya Dvya Vastita Sarvasam Buddha Pragyapara Mita Samyak Shritya Anuttara Samyaksambodhim Pragya paramita, maha, mantru, maha mantru, mantra, maha vidya sama asama mantra, sarvadukha prashamana satiam, amitya tuat, pragya paramita, uktu mantra, tatyatha, gate, gate, paragate, parasam gate, bodhisvara, gate, gate, paragate. Para samgate gate, gate, para gate, para